Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nu'azimuhu wa nukabbiruh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'a Ayuhal mu'minun Ittaqu Allah Usikum wa iyaaya bitaquallah Faqad fazal muttaqun Muslimin musliman Mudah mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis An Aisha radhiyallahu anha taqun Inna min ni'amillahi alayya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته ودخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مستند وأنا مستندت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أنعمه، فتناولته. فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى خبض ومالت يده أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري لغيب دعائشة رضي الله عنها استغي نبي صلى الله عليه وسلم Kata Aisyah di antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi ke aku. Di antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada aku, An-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwuffiya fi baiti wa fi yaumi. Dia kata ialah telah diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah aku. Ya oh, tuan-tuan. Aisyah, isteri Nabi dia kata banyaklah ni'mat Allah bagi ke dia ni banyak antara banyak-banyak ni'mat yang Allah bagi ke dia, dia kata Allah mentakdirkan Nabi alaihi wasallam wafat di rumah dia Nabi wafat di rumah dia tu ni'mat maka kerana tu tuan-tuan, para sahabat Nabi para sahabat Nabi dengan Nabi ni habis Sehingga diceritakan Nabi SAW bila gunting rambut. Rambut Nabi tak jatuh ke bumi. Sahabat pita dah tangan nak nak ambil rambut Nabi SAW tu. Sehingga tidak ada rambut Nabi yang jatuh ke bumi. Di kalangan sahabat, ada yang minta kepada Anas bin Malik kerana Anas ini khadam Nabi minta kepada Anas ni Anas simpan rambut nabi sahabat minta minta selai minta selai minta selai sampai last sekali tinggal selai kepada Anas bin Malik dan Anas kata hak ni saja kenangan aku dengan nabi aku tak akan bagi kepada siapa dah demikian yang kata sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain dengan nabi sallallahu alaihi wasallam apatah lagi isteri nabi manusia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan hidup nabi, menjadi teman nabi, menjadi orang yang sama senang sama susah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah nabi itu besar dalam hidup depa di antaranya Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah kata banyak nikmat Allah bagi dekat aku kalau aku nak bilang nikmat tu tak terbilang antara banyak-banyak tu ialah apabila Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah aku dia kata wa dan nikmat besar juga ialah apabila ditakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi di dalam giliran aku Yaumi itu makna hari aku. Tapi makna dia ialah giliran aku. Nabi SAW dalam keadaan sakit, dia masih lagi menggilirkan isteri-isteri dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah minta dekat Allah, minta Ya Allah kalau boleh, aku nak Nabi wafat di rumah aku. Nabi SAW sendiri minta kepada Allah, Ya Allah kalau boleh, wafatkanlah aku di rumah Aisyah. Allah makbul doa Nabi. Maka wasaq Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di rumah Aisyah bahkan jatuh pada giliran Aisyah. Begitu. Wa baina sihrin wa dan wasaq Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara dada dan leher aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaq di atas dada Aisyah. Nabi duk bersandang di antara dada dengan leher Aisyah duk sini. Nabi wafat di rumah Aisyah ketika giliran Aisyah dan di dada berhampiran dengan leher Aisyah radhiyallahu anha. Qatali wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih dan di antara najmak besar yang Allah bagi yang Allah bagi dekat aku, Aisyah kata, Ialah menjelang wafat Nabi itu bercampur air liur aku dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hadis ini hadis Sahih, riwayat Al Bukhari. Aisyah kata menjelang wafat Nabi ini air liur aku dengan air liur Nabi bercampur. Begitu. Cerita dia macam ni Aisyah kata Ketika Nabi tengah gering Tengah sakit kuat Menanti saat Sakaratul Maut dia May Abdul Rahman ke rumah aku Abdul Rahman ni anak Syedina Abu Bakar Adik kepada Aisyah Radiyallahu anha Abdul Rahman ni bukan Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman ni ialah Abdul Rahman anak Syedina Abu Bakar Adik Aisyah Aisyah kata ni aku nak cerita ni cerita ketika saat Nabi nak wafat ni dia kata ketika itu dakhala Abdurrahman Abdurrahman adik aku mai rumah dia kata wa bi di tangan Abdurrahman ni siwak kayu sugi tu Abdurrahman masuk mai rumah di tangan Abdurrahman dia duk pegang siwak wa ana musnadat war Rasulullah alaihi wasallam dia kata ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sandak dekat aku Nabi menjelang wafat duduk sandak ka'isyah yang yanzur ilaihi ketika masuk Abdul Rahman duk pegang siwak ni duk pegang kayu sugi ni Aisyah kata aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mata Nabi duk tengok ke kayu siwak tu. Nabi duk menyandang ke dada Aisyah tu dia tengok Abdul Rahman masuk mata dia tu tak lepas ke kayu siwak yang dipegang oleh Abdul Rahman Abi Ifaq dia ni. Wa 'araftu annahu yuhibbu siwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha aku tahu sangat Nabi suami aku ni dia cukup suka siwak gigi dia. Contoh dia ingat balik hadis. Nabi kata laula an asyqqa ala ummati la amartuhum biswak aina kulli solah. Nabi kata kalaulah tidak kerana perintah ini boleh memberatkan umat aku. Aku akan mewajibkan setiap kali nak semayang gosok gigi dulu. Tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu kepada kita, nak bagi faham kepada kita Bahawa Nabi SAW ni dia satu orang yang pembersih Nabi SAW ni satu orang yang cukup haijin Yang cukup jaga kebersihan, dia very particular tentang kebersihan ni Dia kata kalau tidak kerana perintah gosok gigi ni boleh memberi berat kepada umat aku Aku akan wajibkan semua orang kena gosok gigi Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, aku kenal sangat suami aku ni. Dia kata, Nabi s.a.w. anahu yuhibbus siwak. Nabi suka sangat. Gosok gigi. Faqultu, ahuduhulak. Bila dia tengok Nabi duduk pandang ke siwak yang Adi Ipah bawa ni. Aisyah kata dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah nak saya tolong sugikan gigi dah. kita pun kalau pergi tengok orang sakit nak mati kan kadang-kadang kita duk perhati dia kalau kita rapat betul, betul dengan dia kita boleh tahu dia nak apa kita boleh tanya dia ayah-ayah nak minum ayam ke dia angguk lepas dia nak abang tak larat dah dekat nak mati ni anak tanya ayah-ayah nak minum ayam ke angguk sikit bagi ayah kalau anak ke isteri ke yang yang rapat betul ya, dengan bapak, dengan suami ni dia tanya abang dia kata abang lenguh ke abang nak bangkit duduk ke angguk pau dia bagi bangkit duduk sah bagi dia menyawa macam ni Aisyah radhiyallahu anha dia bila dia tengok dia tahu nabi nak apa nabi mau apa nabi selesa ke nabi tak selesa ke dia tahu. Maka Aisyah tanya nabi dia kata ya Rasulullah akhuzuk lak nak aku ambil siwak tolong gosok gigikah fa nabi isyaratkan dengan kepala dia angguk nabi nak gigi dia digosok begitu fa tanawaltu fash fashdad 'alayh aisyah kata aku pun pi ambil kayu siwak daripada tangan adik dia abdurahmani dan aisyah cuba nak siwakkan Nabi alaih, nampak susah ke Nabi ni pasal apa? dalam syarah hadis ni dia kata kerana kayu tu kayu baru dia kerah ataupun dalam syarah hadis juga kata dia kata kerana kayu tu kayu siwak ni dia kata bila kena ayak basah dia lembut bila biak lama dia kerah jadi bagi Nabi SAW bila ambil dia gonyoh tu berasa kerah alaih, maka jadi susah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. wa quntu Aisyah kata kepada Nabi dia kata al-layin al-layinuhulak nak nak saya lembutkankah kayu siwak tu nampak sakit ke Nabi dia kata ya Rasulullah nak saya lembutkankah kayu siwak tu fa-asyara biraksih an-na'am Nabi angguk kepala hmm Maka Aisyah radhiyallahu anhu ambil Falayantuh, dia kata maka aku ambil dah kubuh dalam mulut aku gonjong bagi lembut dulu. Hani yang kata ayat liok becampong tadi ni. Ini yang kata ayat liok ni, ha, ni becampong bukan Nabi Dukhis dengan dia apa dah? Ambil kayu tu kulum dalam mulut dia gonjong bagi lembut sebelum Nabi guna. Itu Aisyah kata nikmat Allah bagi dekat aku menjelang wafat Nabi Allah bagi aku kan Allah bagi dekat aku ini anugerah Allah ini Al kurnia Allah kepada aku sayangnya aku kepada Nabi ini Allah yang mengetahui Allah bagi yang ni bagi aku ini nikmat besar Maka kata Aisyah radhiyallahu anha dia kata falayantu maka aku ambil aku lembutkan kayu tu wa baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma bunyuh balik gigi nabi okey di depan nabi SAW ada satu bekah air aisyah kata fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' maka nabi SAW alaihi celuk tangan dia masuk dalam bekah air tu fa yamsahu bihi nabi sapu muka dia dengan air hak nabi celuk tadi nabi celuk tangan dia dua, -dua belah nabi sapu muka dia waqulun nabiy sallallahu alaihi wasalam sambil sapu muka sambil nabi kata la ilaha illallah innal maut sakarat nabi kata la ilaha illallah nabi kata sesungguhnya bagi kematian itu sakarat bagi kematian itu dia ada sakarat sakarat bahasa arab ni maksud dia maku Maksud dia orang nak mati ni dia jadi seumpama mabuk. Dia jadi tak tahu siang malam, dia jadi tak kenal orang ada depan dia, dia jadi pening, dia jadi dia bercampur sakit dengan apa? Itu dia panggil sakarat. Nabi kata, "Innal lil maut susungguhnya bagi kematian kepada siapa-siapa pun sakarat." Dia ada sakarat dia. Dalam keadaan sakarat itu kalimah ya nak kena sebut la ilaha illallah tak muhat la ilah hmm? kemudian Nabi salallahu alaihi wasalam summa nasabayadah kemudian Nabi salallahu alaihi wasalam angkat tangan dia Nabi angkat tangan dia dan Nabi berdoa Firrafiqil a'la. dalam satu riwayat lain juga riwayat Al-Bukhari dia kata Nabi berdoa Allahumma ufirli Ya Allah ampunkan aku. Warhamni. Ya Allah kesianlah kepada aku. Wa al-hiqni bil-rafiqil a'la. Nabi kata, Ya Allah ya Tuhan hubungkanlah aku dengan Rafiq al-a'la. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata hadis tu. Wa ma la Kemudian tangan Nabi pun jatuh. Nabi pun habis umur. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni kita kita faham banyak benda. Yang pertama apa dia? Sayang isteri dan sahabat-sahabat kepada Nabi ini tidak boleh dicerita dengan perkataan. Satu. Yang kedua daripada hadis ni kita faham bahawa siapapun menjelang kematian dia dia akan melalui saat sakarat. Maka biarlah saat sakarat kita itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ni ialah Nabi SAW manusia terbaik atas muka bumi ni Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, manusia yang terbaik itu dekat nak mati. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa SWT. Apatah lagi kita. Nabi SAW manusia yang termulia, yang terbaik, yang teristimewa itu menjelang wafat dia. Dia kata Allahumma ghafirli, Ya Allah ampunkan dosa aku. Warhamni, Ya Allah kesianlah kepada aku. Nabi SAW menjelang wafat pun minta supaya Allah kesiankah dia. Minta Allah ampun dosa dia. Apatah lagi kita manusia yang berdanuk dosa ni maka lebih-lebih lagi kita kena banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita memilih untuk baca Bahrul Mazi Jilid 19 Bahrul Mazi Jilid 19 Jilid 19 ini adalah jilid yang, yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan ilmu dan dia adalah sesuatu yang asas jadi kita pilih untuk baca bab ni di masjid ni. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada kita semua. Nah, dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwaabul ilm an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab ilmu, maka inilah tempat bicaranya. Semua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dia satu bak kemudian daripada satu bak ha? macam biasa. Dia kata Bahru Mazi ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis. Yang hadis-hadis ni menceritakan tentang kelebihan ilmu kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, adab orang yang nak mengaji ilmu, adab orang yang nak mengaji ilmu, orang yang sudah ada ilmu, apa dia kena buat dengan ilmu dia, apa hukum kalau sekiranya dia berilmu dan dia menyembunyikan ilmu dia, semua perbahasan ada di dalam bab ini. Nah. Baik, kemudian muka surat yang mula-mula kita buka sebelah kanan tu dia cerita pasal takrif, pasal definisi, pasal apa? Saya tengok baca cerita ilmu ni apa dia tu semua kita langkah muka syarat yang sebelah dia kata bad iza aradallahu bi abdin khaira faqihhu fid din ha, ini penting itu bab yang datang pada membicarakan apabila tuhan nak satu orang itu dapat kebajikan maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia ngerti tentang agama ah ha, ini bab dia Bab yang kita nak tengok ni, ialah bab yang berasaskan kepada satu hadis Nabi, yang Nabi kata, apabila Allah mahu satu orang tu jadi baik, Allah akan jadikan dia reti agama. Faham dia apa dia tuan-tuan? Faham dia, kalau satu orang ni jadi tak reti agama, maknanya dia jadi orang yang tak baik. Itu maksud dia. Maka menjadi orang yang reti agama, ini satu kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Nah. Maksud kata Allah pilih kita untuk jadi orang yang reti agama. Maksudnya Allah pilih kita untuk Allah gerak hati kita untuk nak mengaji agama. Macam kita selalu sebut bukan semua orang yang Allah gerak hati nak mengaji agama. Alang-alang ujian, saya sangkut jawatan, ni balik elah. Alang-alang ujian. Sahabat kita ada dalam kuliah ni Dia duk kerja pinang bridge Jadi Dia bagi SMS kat saya Dia kata ustaz Dia kata satu kereta breakdown Tengah jambatan Dia kata James Sakan Saya semayang dulu maghrib Di jambatan Di tol jambatan Sebelum sangkut kena tu pun dah kena dah Kau nak pergi semayang dulu Tak ada lagi semayang tengah jambatan tu pula Bukanlah salah Takut keluar harian metro esok aja. Ustaz Samsuri dan pengikutnya dia kata semayang di tengah aja tak mau tak, tak mau. Dia ma". kata sembayang dulu. Sembayang dulu lepas duk masuk pun lambat. Pihak jambatan Pulau Pinang kata punca daripada satu kereta bukan breakdown bukan rosak bukan apa. Minyak habis. <laughs> Jadi kalau marah dia pun habis pasal kita malam ni. Meter dia rosak apa kata minyak habis itu aja cerita dia. Susah berhati-hati orang Tadi semua pakat susah Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allah test Dalam siri menonton ilmu ni dia test dia macam-macam Saya tadi pun duk ingat ni Dah habis main marib duduk tengok Panjang lagi Saya kata ni macam mana kita ni Kita nak pusing pergi kenal cakuiti Orang mana-mana kah Ataupun kita nak mai juga Kalau lewat juga kita turis padang berum kah Dia main lah idea tak elok Dia main lah Dia kan Cikgu ya kita panggil si masjid telefon, cikgu ya kata ujat, kok mana pun mai. Okey, masuk dia Main balik. Eh? Saya pun minta mahulah, hati-hati yang jadi tapi sebab dia daripada situ. Baik, jadi tuan-tuan, dia kata jika aradallahu bi'abdin khaira faqihu Bila Allah mahu satu orang tu dapat kebajikan, Allah bagi dia jadi gheti agama. Nak gheti agama ni dia kena mengaji. Nak mengaji ni nak kena Allah gerak hati kita baru kita mau mengaji. Jadi bila kita boleh main, kita boleh tunggu, kita boleh sabar, makna setidak tidaknya Allah sudah jadikan kita manusia yang ada hati untuk nak mengaji. Allah dah pilih kita untuk jadi reti agama. setidak tidaknya kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, kebajikan itu lawannya kejahatan. Ni. Pengakaran kitab ni dia start macam tu. Dia kata kebajikan lawan dia kejahatan. Kalau siapa tak mau kebajikan, maknanya dia mau kejahatan. Maknanya siapa tak mau ilmu, mana dia saja pilih untuk jadi jahat, begitu. Maka kebajikan itu ada banyak. Dia kata seperti kejahatan itu juga ada banyak. Nak buat baik pun dia ada banyak pintu. Nak buat jahat, macam-macam pilihan doa ada depan kita. Kita doa ada di Pulau Pinang ni, kalau kita nak jadi orang baik pun, doa ada ber... tak tahu berapa banyak pintu kebaikan. Kalau kita nak cara tak elok, cara jahat pun, berapa banyak pintu jahat doa ada. Maka kita pilih, kita mau yang mana. Dan mengambil ataupun mendapatkan kebajikan itu seolah-olah oleh seseorang hamba Allah itu sebagaimana mengambil seorang itu ataupun untuk mendapatkan kejahatan jua kita pilih untuk nak ambil kebaikan, kebajikan samalah macam setengah orang dia pilih untuk nak buat jahat kita boleh pilih dan telah maklum orang yang mendapat kebajikan di dunia ini maka dapatlah balasan di, di akhirat dengan kebajikan jua dia kata benda ni sudah maklum kepada semua orang siapa atas dunia ni dia nak buat baik akhirat Allah bagi balasan kebaikan dekat dia Maka demikianlah juga sebagaimana orang yang memperbuat kejahatan di dunia. Maka dapatlah balasan di akhirat dengan jahat juga. Macam itulah dia kata, atas dunia pilih nak jadi jahat, akhirat azablah. Allah subhanahu wa ta'ala dia fair dengan semua hamba dia, dia fay. Allah berlaku adil kepada semua hamba dia. Kamu pilih nak jadi baik, aku sediakan balasan kebaikan. Kamu pilih nak jadi jahat, aku sediakan azab. Aku sediakan syurga, aku sediakan neraka. Kamu pilihlah jalan mana kamu mahu. Begitu. Baik, dan kebajikan yang dibangsakan pada syarak boleh dapat balasan orang yang memperbuatnya di negeri akhirat itu, maka tidak memperbuat dapat akan dia melainkan orang yang difaham dan diberitahu akan agama dan hukum-hukum serta dia amalkan sebagaimana kemahuannya. Maka orang yang Allah nak bagi kebaikan dekat dia, dia kata Allah memang pilih dia untuk jadi dia satu orang yang diberi faham tentang agama. Begitu. Hmm? Allah nak dia jadi baik. Bermula dalil yang menunjukkan itu ialah hadis at-Tirmizi. Kata dia ani bin Abbasin, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang Allah nak dia mendapat kebajikan Nesaya dijadikan dia tahu agama Yang ni alim dia akan segala hukum agama Maka dia amalkannya segala hukum agama itu Maka ia mendapat kebaikan Mendapat kebajikan dan mendapat kebahagiaan Begitu Allah bagi kita reti pasal agama Ada orang tak reti entang. Tak reti pasal agama Dia tak reti Kata benda ni haram Maka dia pergi buat benda haram Dia tak reti macam satu beberapa tahun lepas keluar dalam majalah Dunia Islam. Keluar dalam satu majalah, majalah Dunia Islam, bukan Al-Islam, Dunia Islam. Cerita ada satu kampung di Indonesia, dia panggil Desa Riko nama kampung tu, Desa Riko. Tu imam kampung tu. Belau babi. Cerita kunun dalam majalah tu. Tu Imam belah babi makmum tak tahu belah apa lah keluar dalam majalah tu satu hari tu Imam ni ingat nak hantar anak dia pergi mengaji di pesantren sana panggil pesantren pendok lah kita di sini pendok pengajian Islam hantar anak dia pergi mengaji di pesantren dan anak dia ni untuk pertama kalinya, apabila pergi mengaji di pesantren tu, untuk pertama kalinya anak dia tahu, kata oh, rupanya babi ni orang Islam tak boleh makan jadi bila cuti dia balik main, dia jumpa pak dia dia beritahu ke pak dia, yang kata tu imam ni, dia kata bapak ni natang hak kita aduk belah ni hak bapak aduk belah ni, kita orang Islam tak boleh makan, maknanya belah pun tak boleh Maknanya hasil yang kita dapat. Hasil jualan babi ni haram. Pak dia pun baru tu Eh hey, Saya baca dua tiga kali. Saya potos. Saya buat. Saya apa nama. transparansi pula lagi. Ni cerita apa saya hakis. Di desa Riko Indonesia ni. Pernah terbayang terbayangkan kepada kita. Ada orang Islam yang tak reti tentang hukum ni. Sampai macam tu. Masalahnya ada. Terlalu asas. Terlalu basic. Hal orang Islam tak boleh makan babi ini terlalu asas. Sebab apa asas? Sebab Quran sebut terang-terang. Hurrimat alaikumul maitah. Waddam walahmul khindir. Diharamkan kepada kamu makan bangkai. Makan darah. Dan makan daging babi. Clear dalam Quran. Tetapi ada orang Islam yang tak kerti baca Quran langsung. Ada orang Islam yang baca tapi tak tahu makna. Ada orang Islam yang baca, tahu makna tapi tak tahu tafsiran dia. Maka macam-macam hal orang Islam ni. Persoalannya ialah wujud sekelompok manusia di kampung tu yang tak tahu. Kata babi ni orang Islam tak boleh makan. So, bila dia tahu lepas tu, Pak Diyah kata dalam cerita dalam majalah tu, Pak Diyah kata tak apalah. Kalau macam tu kita jual dulu, ha? kita ambil dulu lah duit. Kita nak buat belanja macam mana. Dia kata lepas tu kita tengok lain lah ke depan nak belah apa-apa. Tuan-tuan, rupanya ada kelompok manusia yang jahil dia sampai macam tu. Pasal apa? Jadi macam ni? Ilmu tak ada Maka kita buat contohlah dalam masyarakat kita hari ini. Ada orang, ada orang yang sampai boleh bersekedudukan dua beradik. Abang boleh bersekedudukan dengan adik perempuan sampai anak tiga orang. Nak kata dia reti hukum tak boleh. Dia saja buat ke? Ataupun dia sungguhnya tak reti ke? Kita tak tahu. Tapi pokok pangkalnya benda tu dok keluar dalam soal abang sampai hari ini. Yang semua hal ini kalau kita nak rumuskan punca dia pada dia. Ilmu tak ada Kita hak mengaji kita tahu Hak tak pernah mengaji Tak pernah ambil tahu Apa dia tahu tentang agama dia Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sedia. Maka dia beritahu dekat kita di sini Dia kata reti hukum agama tu Itulah dia kata kebajikan dan kebahagiaan manusia Reti itu satu kebajikan Reti itu punca kebahagiaan manusia Dia kata kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Abi Hurairah dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhum dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Dia kata dan ada datang satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza arada Allahu bi'abdin khaira faqqihhu fid-din wa alhamahu rusyda." Ada satu lagi hadis macam tu. Sabda Nabi SAW, apabila dikehendaki Tuhan, satu orang hamba itu dapat kebajikan. Nesayah diajar akan dia akan segala hukum agama yang disyarakkan kepada dia. Supaya seseorang hamba itu turut perintah Allah atas cahaya kebenaran. Kerana fiqh itu memberitahu dengan segala pekerjaan yang halus-halus. Dia kata. Dan diberikan kepadanya taufik untuk jumpa jalan yang benar. Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, dia nampak jalan benar. Dia nampak jalan betul. Satu orang yang satu masa dulu cukup jahat sampai apa benda yang dia tak buat. Jangan tanya apa benda dia buat. Apa yang dia tak buat. Maknanya dia buat habis semua. Tapi sekali Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah kepada dia dia balik ke jalan kebenaran dia boleh jadi satu orang yang lebih baik daripada kawah baik daripada awal dulu ni ini atih taufik atih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan datang pula satu riwayat sabda Nabi SAW wa man lam yufaqihu lam yubali bihi artinya dan siapa yang tidak dijadikan Allah akan dia tahu akan hukum agama saya tiada peduli ia dengan dia ha, Itu dia Ada manusia Allah tak bagi dia reti Pasal agama dia jadi satu orang yang Tak ambil peduli pasal agama Dia tak ambil peduli Dia buat tak tahu Pasal hal agama ni dia tak berminat nak ambil tahu Tahu siapa sah main dekat dia Nak abang kata lagu-lagu tu legu ni Dia tak mahu ambil tahu Kerana tu tuan-tuan kita tengok sampai hari ni Sampai hari ni Berapa ramai orang yang duk biang lagi bini tak tutup aurat Di mana silap dia Ilmu ke tak ada Ataupun hidayah Allah ke tak ada ke dia Hak duk biang terbuka Langsung tak rasa bersalah Tak rasa kata hak dia duk buat tu Satu dosa Orang ni ni kadang-kadang kita duk biang Dia tak reti ke pasal agama Dia tak tahu tahukah kata tu Rambut orang perempuan tu aurat Dia tak tahukah kita ni pula jadi duk tolong fikir pula kat dia. Eh takkan jahil dia sampai tak abdu. Eh tak pernahkah seumur hidup dia daripada kecil-kecil dulu masuk sekolah rendah sampai pergi sekolah menengah sampai masuk universiti. Tak pernahkah sapa seorang ustaz-ustazah manakah kawan rakan sama mengaji kah yang pernah habang kat dia kata ni kita orang perempuan kena tutup aurat. Tak pernahkah benda tu main ke telinga dia. Kalau kata dia pernah tahu tentang benda tu makna dia ada ilmu tentang haramnya bukan aurat. Pasal apa dia memilih untuk dedak aurat? Kalau kata dia bini pemimpin, dia tak rasa ke dia sebagai bini pemimpin. Dia sepatutnya menjadi contoh kepada segala rakyat dia. Dia duduk hadir majlis-majlis yang berbentuk keagamaan. Laki dia pi rasmi musabakah Quran. Dia pi hadir majlis keagamaan. Laki dia pi bagi anugerah tokoh ma'al hijrah dekat orang. Bila pi itu dia ketih pula ambil telunggung buh sikit. Bagi nampak jambu yang depan apa semua. Buh, buat apa kalau dah kita jenis tak? Oh, pakai tu, saya pakai tu eh. Maknanya bila ada kematian buah tudung sikit, bila pergi kenuri buah tudung sikit, bila pergi ma'al hijrah buah tudung sikit, itu makna apa? Makna kata reti sikit-sikit kah? Atau apa reti sungguh saja tak mahu tahan kah? Atau tak reti langsung kah? Kadang-kadang kita ni jadi duk tolong fikir pula awak lah, mereka ni lagu ni. tak Takdakkah siapa boleh tolong pihak abang kat dia? Awak kadang-kadang. Pasal Apa siapa tuan, tuan? Ni yang kita duk bagi tahu ni. Nabi SAW alaihi wasallam kata, "Wa, wa yubali bihi." Nabi kata apa? Dan siapa yang Allah tidak jadikan dia ni rezeki hukum agama, nescaya tiada peduli ia dengan dia. Dia tak peduli tentang hukum agama. Bahkan kalau ada satu orang BBC ada kat dia kata ni, ni aurat ni kalau tutup tak boleh tak? dia nanti jugak terbelalak lugu tu dia kata hangamai ajak aku kah ada ibu bapa yang yang terkejut besar apabila anak dia masa duduk di rumah ni tak pakai tudung tak tutup aurat pi masuk universiti balik-balik pakai tudung dia terkejut ada kata mami hantar Yupi di UK, UK, United Kingdom pi mengaji apa nama perubatan, bukan hantar Yupi pondok dah. Apa yang you balik pakai macam ni? Dia terkejut anak perempuan dia pi lagu lain balik lagu lain. Dia terkejut. Bukan dia tengok anak tu balik lagu tu, dia rasa dia nak tumpang berubah sama dak. Dia marahkan anak tu. Tuan, tuan tahu tak kata ada dalam masyarakat kita ni? Ada lagi. Ibu bapa yang bila anak buat perubahan, pakai tudung, tutup aurat, ikut lagu perintah ugama ni, dia bagi kata doa dekat anak dia. Kalau kakak nak pakai macam ni juga, kakak jangan balik rumah mama. tuan, -tuan saya tu mengajar dimetrikulasi dulu, jumpa. Okey, macam ni, jumpa. Main menangis kat kita ni Main menangis dekat kita ni Cerita tentang susahnya dia ni Dia pakai tudung ni Dia menghadapi tekanan kuat daripada keluarga Main mengadu kat kita ni Kita nak kata apa kat dia Kita kata Mak kerja apa Mak kena duduk selidik balik latar belakang keluarga Dia nak tengok macam mana Dia nak approach mak dia Kita nak kena bagi jalan macam mana tuan-tuan, benda macam ni berlaku dalam keadaan masyarakat hari ini. duk balik kepada ugama duk nak mengaji ugama masih ada kelompok yang macam ni masih ada dalam keadaan hari ini, kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur tuan-tuan pergi masjid-masjid orang kaya di Kuala Lumpur. perubahan ketara hari ni tuan-tuan pergi masjid Mujahidin di Damansara Utama, macam mana kemahuan orang-orang kaya Jutawan-jutawan ni kepada ugama tuan, tuan boleh tengok di situ Kuliah pengajian penuh Yang main ni semua Tanseri, Datuk, Datin Apa semua main Mau ugama Tuan-tuan tengok Masjid Abu Bakar As Siddiq, Sebelum mula Semayang Jumaat ni orang duduk jual Macam-macam bahan-bahan Islam Di luar ni, hak beli ni semua main Dengan kaitan single digit no, geng haduduk bukit bangsa geng had, geng hadduit ni makan tak tujuh keturunan makan tak habis geng-geng ni menunjukkan kemahuan mereka pada agama tuan, -tuan tengok di masjid apa, Taman Tun Dr. Ismail macam mana orang-orang kaya di Taman Tun Dr. Ismail mau pada agama tuan, tuan tengok kehadiran semayang jemua di masjid-masjid tempat orang kaya dalam pekan lebih ramai daripada masjid-masjid kampung dalam keadaan orang buat comeback kepada Islam ni, masih ada yang macam contoh kita buat tadi ni. Masih apa tuan-tuan? Ni hadis yang kita baca ni. Apabila dia ni tak mau nak faham agama, Allah jadikan dia ni satu orang yang Lam yubali bihi. Dia jadi satu orang yang tak ambil peduli hal agama. Tapi rumah dia mesti pun dia tak peduli, dia tak ambil. Bila dah sampai macam tu, Quran kata khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abusarihim ghishawah. Allah tutup hati mereka ni. Pendengaran mereka ni. Allah tutup hadir. Allah tutup ni ghishawah, tutup peteri. Tak ada ruang untuk nak dimasuki oleh cahaya hidayah Allah Subhanahuwataala. Ini hadis kita dokatan. Dan tidak diendahkan mereka itu. Segala alasan apabila ada dia orang yang boleh belajar serta tidak mau belajar. Bila dia satu orang manusia yang sebenarnya dia boleh belajar. Allah bagi dekat dia sehat tubuh badan boleh berjalan pergi masjid Allah bagi dekat dia kemudahan kenderaan kaitan ada, motor apa, semua ada boleh kalau nak pergi ke masjid Allah bagi dekat dia akai yang sehat yang sekir-kira kalau dia main masjid dia dengar ustaz mengajak, dia boleh faham akai dia sehat, Allah bagi everything provided Allah sediakan kepada dia semua kemudahan untuk dia belajar tapi dia tak mau belajar maka akhirnya Allah jadikan dia orang yang tak peduli ugamah bukan Allah saja buat dia macam tu dia pilih untuk jadi macam tu baik dia kata ilmu dan kelebihannya sesungguhnya dengan hadis dalam masalah di atas itu menunjukkan ilmu itu mempunyai kelebihan kerana sabda Nabi SAW, siapa yang dikehendaki Tuhan akan dia mendapat kebajikan nescaya dijadikan dia gti agama dan tahu ulama itu ialah tahu segala hukum hakam dan barang yang takluk dengan dia dia kata itu yang kata reti agama tu apa dia dia ada ilmu tentang agama begitu baik dan tidaklah hadis itu sahaja menunjukkan atih ilmu itu berkelebihan bahkan ada berapa banyak ayat Quran dan hadis yang lain yang menunjukkan kelebihan ilmu itu di antaranya ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala syahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ni hak kita dok baca dalam wirid semayam ni maksud dia apa memberi keterangan Allah akan bahawasanya tiada tuhan melainkan dia tuhan bagi Keterangan kepada kita Bahawa Tuhan ada Allah dah bagi kita ni pikir Kata Tuhan tu ada Tuan-tuan Mana boleh ada ni alat perakam ni semua ni Kalau tak ada kelang yang buat dia Mana boleh ada alam ni Kalau tak ada Tuhan yang mencipta dia Very simple Very simple Satu benda kecil aja Kita ambil satu puntung bubai api aja. Kuncung gurai hapi ni tak akan ada kalau tidak ada kelang yang buat dia. Kalau kuncung gurai hal kecil itu nak kena ada kelang buat baru ada. Takkan alam yang besar ni tak ada satu kuasa. Tak ada Tuhan yang mencipta dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi satu benda yang jelas kepada manusia. Logik akan fikir, tahu dah, mesti ada satu kuasa. Mesti ada Tuhan yang kontrol segala-gala. Begitu. Dan memberi keterangan oleh malaikat dan orang yang mempunyai ilmu akan yang demikian itu. Malaikat mengajak Nabi Muhammad tentang ilmu. Orang-orang yang Allah bagi ilmu, para ulama dan sebagainya terang pula lagi. Tentang Quran, tentang hadis Nabi kepada kita semua ni. Maka hal keadaan Tuhan itu berdiri ya dengan adil. Dia kata Allah ka'iman bilqist. Allah berdiri dengan adil. Allah tidak buat zalim kepada siapa-siapa. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka tilik oleh kamu. Betapa Allah SWT memulak ia dengan dirinya. Kemuliaan malaikatnya dan orang yang mempunyai ilmu. Kenapa Allah buat macam tu? Maka ambillah dan jadikanlah kemuliaan dan kebesaran dan kemegahan. Seolah-olahnya setahun ia akan dikauh menuntut lain daripadanya. Itu dia. Kita faham daripada situ tumpu betul-betul pada mengaji agama ni dia kata. Dan firman Allah lagi yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina qutul ilma darajat. Maksudnya diangkat Allah orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjah. Allah angkat orang beriman dengan orang yang ada ilmu. Allah angkat depa beberapa darjah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada mentafsirkan ayat ini bagi ulama itu beberapa darjat yang tinggi lebih daripada darjat orang yang beriman dengan 700 darjat kata Ibnu Abbas orang alim orang yang yang apa nama ahli ibadat sahaja tetapi kurang ilmu berbanding dengan ahli ibadat yang berilmu beza di antara dua tu Maka disuruh kita ni jadi orang yang berilmu. Dengan ilmu kita tu kita beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik. Bermula antara satu derjat kepada satu derjat tadi. Perjalanan 500 tahun. Kata ibnu Abbas. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Qul hal yastawi ladhina ya'lamuna wal la ya'lamun. Kata ulimu. Adakah sama orang yang reti dengan orang yang tak reti? Tuhan tanya dalam ayat tu. Hal yastawi allaziina ya'lamuun wallaziina la ya'lamuun Tuhannya tanya kita. Tuhan kata orang reti dengan orang tak reti ni samakah? Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu samakah? Tuhan tanya. Kemudian jawabnya tentulah tidak sama. Kerana orang yang berilmu, orang yang tahu itu apa-apa yang diperbuatnya semuanya betul. Dan dapat peredah, manakala orang yang tak tahu dan orang yang tidak ada ilmu itu, apa yang dibuatnya merambang semata-mata. Tak sama. Orang yang semayang, dia reti. Dia reti, dia reti takbir. Pasti apa dia takbir angkat macam tu? Dia reti. Pasti apa? Pasal dia dah jumpa hadis, kata Nabi bila semayang takbir angkat macam tu, Maka dia buat macam Nabi buat. Dia reti, kata rokok. Bila rokok tu, Nabi SAW ketika rokok, Nabi jarang-jarangkan jari dia. Jari yang pegang lutut tu, Nabi jarang-jarangkan. Dia buat lagu tu, Bila rokok, dia jarangkan jari dia. Dia buat tu, pasti dia reti. Pasti ada hadis yang menceritakan Nabi ketika rokok, jarinya begitu. Sujud, bila sujud, kaki belakang dia, dia rapatkan. Tapak kaki tu, dia rapatkan dia rapat tu pasal apa? pasal dia reti pasal dia dah jumpa dalam hadis kata Nabi Alaihi Wasallam bila sujud tapak kaki dirapatkan dia buat tu pasal dia jumpa hadis pasal dia ada ilmu pasal dia reti orang yang semayang macam ni dengan hak semayang main turut-turut tak sama tak sama dia ni semayang ni kira dia seberapa boleh nak menepati sunnah dengan kawan ni semayang kira dia cuma ikut mak sunnah <tuh> tak sama Tuan-tuan kawan yang ikut sunnah Dengan kawan yang ikut maksud dia Yang mana Tak sama Beza orang yang buat sesuatu ibadat Dia ada ilmu Dengan kawan yang buat Menggambang-gambang Tak sama Mana boleh sama Allah tanya dalam Quran Qul Hal yastawil ladhina ya'lamun Walladhina la ya'lamun Kata Katakanlah Muhammad dekat mereka ni Sama ke orang yang ada ilmu Dengan orang yang tak ada ilmu Jawab dia tak sama Tentu tak sama Pasti orang yang ada ilmu Dia buat Dia ada sandaran dia Orang yang tak ada ilmu Dia main rambang aja Dia buat Pasti ikut orang setengah Dengar orang cakap setengah Dia sendiri tak tahu secara pasti Lagu mana sebenar-benar nak buat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dengan kerana itu Maka selalulah orang yang buat ibadat secara merambang-rambang itu jadi salah dan jadi rugi. Dia kata. Kerana itulah buat selalu salah. Kadang-kadang bila salah tak ada pahala. Maka rugilah perbuatan dia. Ataupun diumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang celek dan orang yang dan orang yang tidak berilmu itu dengan orang yang buta. Ada juga Allah buat perumpamaan orang berilmu macam orang celek orang yang tak ada ilmu ni macam orang buta orang nampak dengan orang tak nampak maka orang yang celik berjalan dia ke mana kehendak dia dengan teguh dan pantas dan tiada apa yang takut dan tiada apa yang yang yang, yang boleh menghalang dia tetapi sedangkan orang yang buta dia berjalan meragap-ragap maka selalulah belaga di jalanan dengan apa-apa maka mendapat penyakit dan duka nestapa ia perbandingan, dia nak abang dulu tu orang cedek, dia keluar jalan tutup-tutup sampai orang hak buta jalan, nak kena tunggu orang pegang dia, nak lintas jalan nak kena orang pimpin dia maka ibarat orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, lebih kurang begitu dan firman Allah Innama innamayaqshallaha min ibadihil ulama hanya-sanya yang takut Allah itu ialah orang yang berilmu dia kata, bila dia ada ilmu dia takut dekat Allah bila tak ada ilmu, dia membujuk lalu melentang patah. Dia buat apa sahaja. Kemudian bawah tu lagi dia kata, seperti tersebut di dalam Ihya. Satu daripadanya hadis Nabi, kala Rasulullah SAW Al-ulamau warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para Nabi. Ini semua nak cerita tentang kelebihan orang yang ada ilmu. Tengok-tengok bawah lagi, orang yang bawah. Dan telah bersabda Nabi SAW lagi. Innal hikmah tuzidu tuzidu syarifa syarafan wa tarfa'u al hatta yudrika madarikal muluk maksudnya sabda nabi bahwasanya ilmu itu menambah dia akan orang yang mulia akan kemuliaan dia memang orang mulia dah tapi bila dia ada ilmu Allah tambah kemuliaan dia Tuan, tuan orang macam kita ni orang biasa. Bila kita ni mai masjid dua semayang lima waktu, orang biasa lah orang tengok kita. Orang kata bagus lah. Ya? Tapi kalau dia ni satu Perdana Menteri, tiap-tiap hari main semayang di masjid lima waktu, orang kata apa ke dia? Woi orang kata tak ada lah nak cari Perdana Menteri macam ni. Nampak tak? Kedudukan dia tu dah mulia dah. Dah mulia dah. Tetapi ilmu agama dan amalan di atas agama tu Allah menambahkan kemuliaan yang sudah ada. Kita duduk pergi semayang lima waktu. Ni orang tengok dulu tu. Alamak kata, dia ni tiap, tiap waktu ada masjid. Tapi bila Perdana Menteri semayang di masjid lima waktu. Allah wa akbar. Dia pun kata, tak do' lah Perdana Menteri macam ni. Nampak tak tuan-tuan? Ni yang Nabi kata ni. Allah menambah mulia kepada orang yang sudah sedia mulia dia dah mulia dah dia pergi buat agama bertambah mulia lagi Allah bagi dekat dia maka rugilah orang yang Allah bagi kemuliaan kerana ada kedudukan tiba-tiba dia merosakkan agama dia dia tidak menambah kemuliaan yang Allah sudah bagi pada dia nah muslimin dan muslimat ayuh rahmatullah syok tuan bila jadi orang besar kita kuat agama ni orang hormat kat, kita double triple orang hormat kita dulu di langkawi datuk ismail amin siapa nama dia bau penjen aja. masa tu dia DO lengkawi masa tu belum datuk lagi dia DO lengkawi tuan-tuan semayang subuh semayang subuh tiap-tiap pagi di masjid kuah tu dia air di imam dia DO DO tuan, -tuan. DO kalau dulu dulu kalau DO OCPD dok atas bukit kita merahai ni dok bawah British British memang dia buat macam tu dia buat kuartas untuk DO dengan kuartas untuk OCPD atas bukit Lepas apa pasal dia nak tunjuk tu? Kebesaran dan kemuliaan depa tu. Jadi sekali-sekali kalau depa boleh turun daripada bukit tu mai semayam, dia macam dewa bukit Seguntang dalam cerita apa? Peristiwa hikayat Hang Tuah. Macam dewa bukit Seguntang turun mai. Ni orang tengok oh, Tuan Di O ada, Tuan Di ada. Ni daripada tu imam pemursi masjid JKK ni, oh, Di O Tuan Di O Tuan Di O jumpa panggil tuan, tuan, tuan besarnya dia. Bila dia ada ubat turun main jemaah di masjid, Nabi kata apa? Allah menambah kebesaran dia. Jadi OCPD. Tiap-tiap malam duduk main semayang di masjid. Subhanallah tuan-tuan. Dia jadi OCPD. Dia tiap-tiap malam main semayang di masjid. Dia berkawan dengan orang masjid ni. Dia kenal dengan komuniti. Dengan masyarakat ni di masjid. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau dia buka mulutnya, Abang kata, saya ada ingat nak buat kenuri sikit. Esok ni dia pakai meredap, turun pergi tolong di rumah dia. Pasal apa? Pasal Allah menambah kemuliaan kepada orang yang sudah mulia ni. Sayang tentang orang yang dapat kedudukan cantik-cantik ni. Sayang mereka ni. Kalau mereka tunjuk, mereka mau ke agama, sepuluh kali orang tunjuk orang hormat ke mereka. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi Dan mengangkat dia akan abdi Sehingga dapat dia akan tempat duduk raja-raja Satu orang yang abdi Orang yang orang pandang rendah Tapi kerana ugama ada kat dia Kedudukan dia jadi mulia Siapa dia tuan-tuan? Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah daripada satu hamba abdi Bilal bin Rabah tu tiba-tiba Kedudukan dia diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia angkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang pada zaman tu yang suruh dia lebih sedap daripada Bilal. Tetapi Nabi suruh Bilal azan. Pasal apa? Pasal azan Bilal dengar sampai ke langit. Nabi kata. Azan dia bukan lemak merdu macam oleh. Dia terkakak semacam begitu aja. Azan Bilal ni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Dia pergi macam tu ya? Berbanding dengan Syekh ni merenek Allahu Akbar Firamli Allah. punya semerah padi <laughs> Ni dengan dengung Tempat tak dengung pun dia boleh dengung Dia dengar renek-renek ujung Dengan apa? Nabi kata Bilal punya azan Penduduk langit tengah Pasal apa tuan-tuan? pasi ilmu, pasi agama yang ada dekat dia, Allah angkat darjat dia sampai macam tu. Satu orang hamba dia angkat darjat dia, tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm? Dan kata, di bawah tu ilmu itu dia kata menambahkan kemuliaan dan mengangkatkan orang yang hina kepada kedudukan yang mulia. Itu dia ulang hak tafsir, contoh buka muka muka sebelah. Ha mana ulangan kita langkah? Hmm? bukan pasal jambatan je. Tapi sebab saya tak mahu pergi jemur Kalau hak tu duduk ulang terang sampai setengah jam tuan digulung di gulung sejadah Penggantikan saya dah lama-lama Anda buat pengajar memusim-musim Macam ni kami tak nak dengar Jadi mengelakkan daripada macam ni Jadi baca hak perlu-perlu. Ba dia kata ma fi fadli talab al Itu ba yang datang hadis yang menunjukkan kelebihan menonton ilmu. Ketahuilah saudaraku, bermula menuntut ilmu agama itu terpuji sangat-sangat pada syarak. Dia kata mengaji agama ni cukup terpuji di sisi syarak. Kerana dengan ilmu itu betul perjalanan ibadah dan taat dan menjunjung apa yang disuruh Tuhan ha, pasal apa? pasal bila kita mengaji ibadat kita sahih ibadat kita sahih ibadat yang kita buat betul tidak salah contoh kita pergi Mekah buat haji oh kita nak kena buat betul sampai di Mekah ni dia ada seribu macam cara yang ditunjukkan kalau kita tak ada ilmu kita hanyut dengan cara yang macam-macam ada yang hari wukuf dia arafah. Naik hidup tulis nama atas batu Jabal Rahmah. Tak ada hal pun. Tak ada sangkut dengan Pak Haji pun. Nuh pergi kagas naik bukit. Nuh sampai terletih jatuh. Teguli naik lagi apa? Nak pi juga dekat batu. Mercu tanda. Jabal, Jabal Rahmah tu. Bawa siadah maka ni. Bawa selit di celah tinggah apa kain ihram ni apa nak naik pi tulis samzuri saja di batu tu apa kan rupa-rupa pasti ada satu syekh merdut mana habang dekat dia hang kalau sampai di arafah jangan lupa tulis nama atas batu dia kata pasti apa dia dapat dia bila nama kita sudah tulis di, di batu jabal rahmah tu dia kata serupa macam tulis di pintu syurga nama kita satu petua sesat dia sampai dekat dia maka dia bila dapat yang tu dia terpepah. Kenapa yang dia ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Maka dia buat ni dia buat terabak-rabak dia gombang ibadat dia. Tak tahu betul tak betul, cerah gelap, nampak berbalam-balam, dia tak tahu tapi nak pergi buat haji tapi tak tahu macam mana. Di arafah dia buat kerja cara. Arafah dia orang menjelang maghrib. Hari wukuf Menjelang waktu maghrib. Nabi SAW dia berdoa. Dalam hadis kata Nabi angkat dua tangan dia berdoa sehingga nampak putih ketiak Nabi. Di padang arafah, hukuf menjelang maghrib tu. Menjelang maghrib tu, Nabi SAW angkat tangan doa ni sampai menangis-nangis. Sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Nak tunjuk kata sungguhnya Nabi berdoa pada ketika itu. Dia tak hati. Dia tengok kuat ni doa, doa lagi. Dia kata saat lagi, baik-baik orang nak pergi muzalipah dan dia kena tinggal. Dia kalut dengan barang dia nak masuk bank. Dia... Basi apa dia pergi jadi lagu tu tuan-tuan? Basi -tuan? tak ada ilmu. Basi tak ada ilmu. Jadi ilmu ni dia kata sangat penting. Basi apa? Basi dia ni yang akan menjadi kompas. Yang akan tunjuk Allah mana kita nak pergi dan Allah yang kita itu memang Allah yang betul. Allah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu dan syara' kita menggalakkan orang-orang yang memeluk Islam itu mengelokkan ilmu agama Islam itu dan disuruh dan dipesan oleh Allah SWT dalam Quran menuntut ilmu ini biarlah bersungguh-sungguh maka firman Allah wa makanal mu'minuna liyansiruka fa laula nafarum min kulli firqah mingkul li firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunthiru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun maksudnya dan tiada saya orang yang mukmin itu kelong pi perang semua sekali tuan-tuan nak tengok nak Allah nak bagi tahu kata pentingnya mengaji ilmu ni kalau ditakdirkan ketika itu negeri dalam keadaan perang dengan musuh Tuhan kata dalam Quran dia kata apa jangan semua pakat seluruh pergi perang sampai tak ada siapa tinggal nak mengaji ilmu Tuhan kata macam tu walaupun perang perang ni menentukan hidup mati perang ni menentukan masa depan negara perang ni satu yang penting dalam survival agama tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ma kana wa ma kana Jangan sampai semua sekali pakat lari pergi ke luar pergi perang. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَاِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي Tuhan kata, jangan semua pakat keluar pergi perang. Sehingga tak tinggis siapa di negeri nak belajar mereka itu akan alimu agama Dan supaya memberi ingat mereka itu akan kaumnya dan mengajar mereka apabila kembali mereka itu kepada kaumnya daripada perang hak mengaji, mengaji, hak pi perang, pi perang geng hak pi perang, balik satu lagi geng hak mengaji boleh ajak mereka pentingnya ilmu ni sampai macam tu pentingnya ilmu ni, kita duduk main masjid mengaji ni tuan-tuan, bukan bukan kita punya killing time, orang putih kata killing time, masa ha, masa terluang kita duduk rumah pun tak ada apa pilih masjid, tak ada telinga dengar ada ayat bagus, eh, dia bukan macam tu Ni main ni... ...Quran kata apa? Liya tafaqahu fi din. Kita main ni kerana kita nak ambil faham... ...pasal agama. Bukan main ni... ...pasal duduk di rumah pun tak ada apa... ...maka kerana tu kita main. Bukan macam tu. Kalau niat kita dah memang macam tu... ...kita daripada awal... ...kita take for granted... ...hal mengaji ilmu ni. Allah kata kita ni... ...dah tuan-tuan, dah pencih ni... ...apilah mizik... ...dan dengar dua tiga patah bukan macam tu. Quran tak suruh kita macam tu. Quran kata li tafaqahu fid din. supaya kamu faham pasal agama kamu. Supaya diketahui mereka itu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tegah. Mai mengaji ni nak ngerti, nak faham supaya ibadat yang kita buat tepat macam mana yang Allah, macam mana yang nabi mau. Macam tu. Nah? Baik Dan berfirman Allah lagi Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun ta Tidaklah kamu tanya orang yang reti Yang ni orang-orang alim Di kalangan umat kamu Jika adalah kamu tu tak reti Tanya orang yang reti Tentang agama Kalau kita tak reti Terusah malu Tanya Begitu Baik dan ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atas kelebihan menentu ilmu itu ada banyak dia kata satu daripadanya hadis at-Tirmizi kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah dia apa riwayat daripada satu sahabat nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam siapa berjalan dia akan satu jalan kerana nak menuntut ilmu sama ada jalan itu cara zahir ataupun cara batin seperti menafkahkan harta pada orang yang menuntut ilmu ataupun mendirikan tempat belajar untuk orang nak belajar ataupun menolong Aceh memberi faham akan satu masalah yang dalam dan ilmu itu sama ada ilmu itu syarak ataupun ilmu alat dekat. Apabila jangan kita bila bercakap tentang ilmu, skop kita hanya kepada mengaji pekroh mengaji tauhid, mengaji no, ilmu ni apa dia? Semua sekali termasuk ilmu alat. Orang yang pergi mengaji bahasa saja pun itu ilmu. Kita hari ni tren Saya lagi dia ada satu bab tuan, tuan Dia kata bila jadi guru, bila jadi guru mengajar, jangan ada sikap suka lelaki orang lain ani ha, ada satu bab cari dan Kita bila jadi guru mengajar, kita jangan ada sikap suka condemn orang lain. Kita duk mengajar, mengajarlah, lah hang mengajar, ha, piduk condem ustaz lain buat apa? Piduk condemn ustaz tu, piduk kata ustaz ni ilmu tak ada, ustaz ni dulu dia mengaji bahasa bukan dia mengaji syariah, pi habang kata ustaz ni lugu tu, lugu ni, kita duk condemn orang buat apa? Ustaz tu pun ada sumbangan dia untuk agama kita sumbangan kita untuk agama masa yang kita habis dok condemn dia lebih baik masa tu kita gunakan untuk nak bagi ilmu jadi so, bagi tahu kalau sekiranya dia ni ulama ulama Quran ulama hadis jangan condemn ulama fiqah kalau dia ni ulama fiqah dia alim tentang fiqah jangan condemn ulama ulama bahasa eh, kalau dia tak pandai bahasa dia tak boleh faham Quran kita kalau tak pandai bahasa Arab, lenguh bahasa Arab dengan mubalaghah dengan kita tak pandai, kita tak akan dapat 100% faham Quran. Jadi tak boleh kita pi dok condemn orang tu tak boleh, itu salah dia kata. Ini dia nak bagitau kalau buat macam tu makna dia pun tak faham agama. Maka kerana itulah sikap dia suka condemn orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata ilmu di sini bukan ilmu syarak sahaja, bahkan ilmu alat. Kalau semua orang nak hantar anak pergi mengaji agama, nak suruh pergi jadi ustaz, siapa dia orang Islam nak jadi doktor? Siapa dia orang Islam nak jadi engineer? Siapa dia anak orang Islam mana nak pergi jadi saintis, nak reka buat macam-macam benda? Semua pakar nak jadi ustaz itu. Ustaz nak mengajar kat siapa? Semua pun ustaz. Bagaimana? Hak nak jadi ustaz, ustaz. Hak nak pi engineering, pi buat engineering. Hak mana nak pi medik, pi medik. Hak mana nak pi buat accounting, pi buat accounting. Pi, yang penting apa? Dia ada asas Islam. Semayam lima waktu dia tak tinggal. Dia tahu aurat dia macam mana. Dia reti kalau dia jadi orang Islam yang berjaya, itu so apa dia kena buat kepada masyarakat dia. Hak ni yang penting. Hak ni yang core dalam kita ni. Ini yang core. Nah, baik dia kata di sini, maka nescaya dimudahkan Allah baginya siapa yang pergi menonton ilmu tak kira ilmu agama ataupun ilmu apapun yang penting ilmu itu ilmu yang tidak salah dari segi agama Allah akan mudahkan kepada dia jalan ke syurga maka tiadalah payah dan tiadalah huru hara jalannya itu Allah akan pastikan dia dapat mudah aja ke syurga tuan anda pernah ingat tak kata satu engineer yang bertanggungjawab mereka dam. Buat empangan ayam Dialah engineer yang bertanggungjawab tu Buat satu empangan besar Yang daripada empangan itu Juta orang boleh minum ayam Tuan-tuan pernah dah kaitkan Engineer ni akan dapat pahala Daripada empangan yang dia bina Kalau hadis Nabi SAW cerita Kata satu musafir di tengah padang pasiang Jumpa anjing kehausan anjing Anjin duduk jilat pasiang panas kehausan musafir ni bila tengok anjing duduk jilat pasyak panah ni dia ambil kasut dia dia turun dalam satu telaga satu oasis di tengah padang pasir, dia turun dia cedok ayak dengan kasut dia dia buat naik bagi anjing ni minum Nabi SAW cerita benda ni kepada sahabat dia Nabi kata Allah janjikan kepada kawan yang tolong anjing bagi minum ayak ni Allah janjikan kepada dia keampunan dosa dan syurga untuk dia Tuan-tuan, kalau pergi bagi ayam minum pada anjing, macam tu Nabi kata balasan dia. contoh boleh bayang tak satu engineer yang bertanggungjawab buat empangan bagi ratus ribu juta orang minum ayam. Takkan dia tak dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan-tuan juruskan anak tuan-tuan pergi jadi engineer, bukan sahaja tak salah. Bahkan itu langkah yang bijak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekian. Bahkan masuk syurga dengan senang jua orang yang mau macam ni. Kata Tirmizi, ini hadis hasan. Malaikat menghormati orang yang menuntut ilmu. Ini pula dia kata malaikat pun respect orang yang mengaji ilmu ni. Sesungguhnya datang hadis menunjukkan kelebihan orang yang menuntut ilmu itu. Sama ada ilmu syaraq ataupun ilmu alat. Bahawasanya malaikat hormat. Malaikat membesarkan. Malaikat mendengar orang yang menuntut ilmu itu iaitu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikah latadauu ajnihataha lithalibil ilmi ridan bima yasna maksudnya bahwasanya malaikat itu hampak dia akan sayap-sayapnya kepada penuntun ilmu kerana redha dengan barang yang diperbuat mereka itu ini hadis tuan-tuan hadis panjang dia ambil potong pendek Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pa inna lillahi malaikatan sayyaratan fudlan. Bagi Allah ni dia ada malaikat yang sayyarah yang sifat dia bergerak-gerak. Ni malaikat ni hari-hari duk terbang di awang awang-awang Ia bataghu majalis al-ilm. Nabi kata mereka mencari-cari di mana tempat yang diadakan majlis ilmu. Malaikat ni dia bergerak. Duk tengok dalam hadis kata, mana tempat yang ada majlis ilmu, Allah akan pancarkan nur daripada tempat itu. Ni, masjid jelutung lah ni, mereka duk tengok daripada atas ni, no, duk nampak cerah. Walaupun blackout, dia nampak cerah. Cerah bukan kerana lampu hak pasang ni. Cerah kerana Allah pancarkan cahaya naik ke langit. Malaikat nampak cahaya ni. Maka malaikat, main. malaikat masuk dalam majlis ilmu ni. Masuk dia tu bukan masuk sahaja. May hadis ni. Dia kata apa? Malaikat-malaikat ni. La taba'u ajanitah. Dia letak sayap-sayap dia. Sebagai tanda hormat kepada kita ni. Ni. Saya duk abang ni. Malaikat duk dengar ni. Dia duk dengar. Ada tersat. Salam suri buka rahsia. Dia patah. Kata kita duk. Dia duk dengar ni. Dia duk dengar ni. Saya tu bercakap ni. Dia duk dengar. Dia kata. Dia abang dah. Dia abang dah. Dia tu ada sama dengan kita dalam majlis ilmu ni Bukan dia duduk, bukan dia dengar sahaja Bahkan Nabi SAW kata Innal malaikah latabahu ajnihataha li talibil ilmi Ribon bima yasna Dia hempak sayap dia Dia merendah diri dia Sebagai tanda reza dia kepada orang-orang yang menuntut ilmu ni Tuan-tuan, percaya ni? Hadis ni, kita duduk baca ni hadis. Nampak, buang muka macam tak apa nak percaya. <laughs> ni betul je ni? Hadis duduk abang kat kita ni. Dia rasa begitu sekali malaikat hormat kepada orang yang mengajikan ilmu agama ni. Baik, tengok bawah. Dia kata, keluar menuntut ilmu itu seperti keluar berperang sabilillah maka selama duduk di dalam menuntut ilmu itu maka selama itulah dia seperti duduk di dalam perang Sabilillah ni umpama kita ni duduk dalam perang Sabilillah perang apa tuan-tuan? setidak-tidaknya duduk perang dengan hati kita nak balik dengan nak gagah tunggu duduk perang ni dalam ni dia duduk perang dia dah main lambat dia duduk buat 9,45 duduk buat darah lagi duduk perang dalam ni duduk perang oh dia ni leceh perang. Lepas tu saya pergi lawan balik pula hati kita ada, ustaz tengah duk abang ni, duk ada dalam taman syurga, malaikat duk ada apa aku duk perang tu, duk perang dia dengar pula saya kata lagu ni ah kata saya baik dia hati, kata dia lajak lah peperangan duk berlaku ni, dalam diri kita ni duk perang di antara kehendak nafsu dengan kehendak iman iman kita pun ada satu, nafsu pun ada satu kemahuan dia. Dia duk berhentap ni, maka umpama duduk di dalam perang, sabi lillah. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarja'. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa keluar dia kerana nak menuntut ilmu Nesjaya adalah dia seolah-olah Di dalam perang sabi lillah Sehinggalah kembali dia ke rumah dia Umpama macam kita Duk dalam perang sabi lillah Dan telah berkata Imam Al-Ghazali Di dalam Ihya Kala Abu Darda radhiyallahu anhu Man ra'a annal guduwa Ila talabil almi Laisa bijihadin Fakat naqasa aqlah Warra'yah Maksudnya telah berkata satu daripada sahabat Nabi Iaitu Abu Dhar anhu. Siapa yang fikir bahwasanya pi menonton ilmu itu Bukan seperti pi perang Sabilillah Maka sesungguhnya kurang akal dia itu oh. Kalau siapa ingat Kan pi mengaji Nur Guto nak sama dengan perang sabilillah. Abu Zar kata, siapa yang ada ingat macam tu, itu menunjukkan dia ni naqasa aqlah, akal dia singkat. Kalau hari ni kita kata menek. Dia, menek. akai seminit. Dia akai seminit, akal dia tak lebih pakai. Dia kata dan dan menuntut ilmu itu bukannya seperti perang sabilillah dia ada ingat lagu tu, maka dia ni kurang akal dan kurang fikirannya dia kata. Ah ha, itu, itu kata Abu Zar Al Ghifari. Hmm. Dan tengok bawah tu menuntut ilmu itu mengkifaratkan dosa yang telah lalu. Demikianlah tersebut di dalam khabar. Yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an sahbara anin Nabi SAW. Qal man talabal ilma kana kafarah lima madah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Nama dia sahbara radiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Sapa? Sapa? menuntut dia akan ilmu nescaya adalah dia menjadi kafarah akan dosanya yang lalu ha? tetapi hadis itu dia kata hadis daif dia kata ha ini ini yang kata Bahrul Mazi dia kalau petik hadis tu hadis daif dia habang hadis daif kalau hadis sahih dia habaq sahih kalau hadis tu hadis hasan dia habang hadis hasan tapi hadis daif adalah hadis ha, jangan kita salah faham oh dengar kata daif oh hadis daif adalah hadis yang bukan hadis ni maudhu' Kalau dia kata ini hadis maudhu', ha, ah itu bukan hadis. Maudhu' maknanya direka-reka. Kalau hadis tu sahih, itu tak ada berkecai. Kalau hadis tu hasan, itu hadis, dia juga kuat. Kalau kata hadis tu daif, dia tetap hadis, masih boleh digunakan untuk amalan. Tidak boleh guna untuk hujah nak menegakkan hujah tak boleh. Begitu. Baik. Demikianlah kelebihan menuntut ilmu itu. Telah engkau lihat hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang memecut menggalakkan orang Islam agar menuntut ilmu itu maka inilah dia kebajikan dengan sebenar-benarnya dan menuntut ilmu agama itu ialah mengambil faham kepada segala masalah agama daripada sembahyang, puasa, jual beli, nikah dan sebagainya dan segala yang melibatkan hukum syariah dan buah faedah seperti zahid pada dunia dan seperti waraq dan menjauhkan benda syubhat dan membanyakkan daripada amal soleh dan ibadah. Dan orang yang pandai ilmu agama itu maulah dia menjadi menjadi ikutan yang bagus kepada orang semua. Ha tu dia. Dia bila dia ikut jalan betul, jalan agama yang betul, dia boleh menjadi ikutan dan teladan yang sempurna kepada orang. Dan alamat dia satu orang yang berperangai bagus. Ya kata. Ha tu dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk satu tajuk yang juga menarik Iaitu Bab maja'a fi kitmanil ilm Bab fi kitmanil ilm Iaitu bab yang datang Pada menceritakan Salah menyemunjikan ilmu Jadi orang alim ugama Jadi mufti misalnya Jadi mufti Mufti ni maksudnya Orang yang mengeluarkan fatwa Itu maksud mufti Mufti daripada root dia Fatwa tu fatwa Mufti orang yang mengeluarkan fatwa Orang yang nak jadi mufti ni Mesti kena ilmu kemah Ilmu tenggelam timbul tak boleh Jadi mufti mesti ilmu kemah mantap ilmu agama dia So bila orang minta fatwa Dekat dia Kalau dia tahu sebenar-benar fatwa Untuk benda tu Dia kena keluar hak sebenar kalau dia buat keluar tipu, dia sembunyi, dia masuk dalam tajuk ilmi, Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran ha, Jaga baik-baik bukan senang Tapi, jadi apa nama figure agama ni bukan senang Apatah lagi figure agama yang berautoriti Jadi mufti, jadi qadhi, jadi apa Mereka ni figure agama yang berautoriti depa ada authority untuk keluar fatwa depa ada authority untuk bagi tahu hukum sebab so, bila orang tanya dia kena jawab amanah dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh duih ahiyah tak boleh kalau dia duih ahiyah kerana sebab-sebab tertentu kerana takut sakali kalau agak betul tak lagi jadi lubung sakali jadi lubang ni dia jadi orang yang kitman kitmanil ilm orang yang menyembunyikan ilmu apa nabi kata kepada orang yang sembunyikan ilmu kebenaran ni. Ah ha, ini satu. Kemudian dia akan mai pula ke depan esok tajuk fil istisqa biman yatlubul ilm. Itu bab hadis yang membicarakan terima wasiat nabi dengan orang yang menuntut ilmu. Ha, ini ni bab ni hak kita sebut tadi. Nabi pesan apa kepada orang yang mengajar ilmu dan nabi pesan apa kepada orang yang mengaji ilmu? Nabi pesan dua-dua. Orang hak mengajar pun dia ada dia ada adab dia yang mesti dia patuhi orang yang mengaji pun dia ada adab dia yang mesti dia patuhi dan adab-adab ini dah dipesan oleh nabi SAW. contoh macam nabi kata innama ana lakum mislu alwalid liwaladi nabi kata umpama aku ni nabi ni umpama aku ni mislu alwalid liwaladi macam satu walid macam satu ayah kepada anak Walaupun Nabi itu lebih mudah daripada sesetengah sahabat. Tetapi Nabi seumpama ayah kepada sahabat yang lebih tua daripada dia. Maka ayah dia kena bersikap seperti ayah. Dia mengajar dengan kasih sayang. Tegasnya, tegas bertempat. Ini ayah. Dia mengajar sebagai satu amanah dan tanggungjawab. Tegas dia bertempat. Ikhlas dia. Kita dengan anak kita macam mana? Kita ikhlas tuan, tuan dengan anak. Kita ada anak kita tahu. Kita ikhlas dengan anak ni. Sehingga kan anak sakit. Kita boleh minta doa dekat Allah. Minta Ya Allah. Kalau boleh, tukar Sakit dia bagi kat aku. Sihat aku bagi kat dia. Apa cerita tu cerita tuan-tuan? Ikhlas. Ikhlas bapak kepada anak ni. Dia macam tu. Dia tengok anak dia menderita depan mata ni. Dia boleh minta dekat Allah. Minta Ya Allah. Ya Allah. Aku minta Ya Allah bagi sakit dia dekat aku. Bagi sihat aku dekat dia. Nak boleh minta macam tu tu apa tuan-tuan? Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada sayang, tidak akan minta macam tu. Maka guru dengan anak murid dia dia macam tu. Dia macam tu. Barulah guru sebenar dan anak murid anak murid yang sebenar. Lepas tu dia mai fi zihadil ilmi, ini tajuk menarik. Cerita dia tak ada yang tak menarik yang tu ah. Begini, fi zihabul ilmi maksud apa? Menjelang akhir zaman, menjelang akhir zaman ilmu Tuhan ambil balik. Ilmu ni ada banyak kita duk mengaji tak habis ni, ilmu ni zihah. Dia kemping. Dan Nabi SAW alaihi wasallam bagitau mula-mula Tuhan ambil balik apa dia? Khusyuk dalam semaya Dia kemping. Hadis kita akan jumpa insya-Allah khusyuk dalam semayang Allah ambil balik sehingga kan tidak ada orang yang khusyuk dalam semayang dia satu sahabat cerita kat saya telefon dia kata ustaz ni jadi di masjid kami ni apa dia satu ustaz main ceramah ceramah sedap lah dia kata pun pun pun pun pun ceramah habis ceramah semua semayang insya ustaz ni jadi imam mau baca sedap ustaz dia kata Terlupa tahiyah awal. <laughs> Sedap dengan teramoh. Sedap dengan terlupa tahiyah awal. Jadi bila bangkit kat ayah kedua tu. Patut duduk tahiyah awal. Dia bangkit teruai. Tu imam bangkit teruai. Tak apalah tu imam tu lupa. Nabi pun biasa lupa. Itu biasa. Nabi pun biasa lupa. Lupa Nabi tu nak jadi pengajaran pada umat. Ustaz ni terlupa. Dia terlupa tahiyah awal. Dia bangkit teruai. Ha ni hak makmum ni. Cerita makmum ni. Haduk depan tu tak boleh nak tengok orang dia duduk nampak tu Imam tu Imam dah silap lah hak belakang ni boleh duduk tengok juga orang depannya jadi bila jadi macam tu hak bangkit berdiri sama macam Imam tak duduk cahiyat awal pun ada hak duduk cahiyat buat tak peduli kata tu imam. imam nak bangkit hak bangkit hak silap aku nak baca cahiyat awal juga pun ada hak bangkit berdiri tak duduk balik pun ada dia meyaji duduk hak lagu duduk tak duduk tak bangkit balik pun ada Hak tu wei bersila buat dah. Dia kata, tanya ni aku pedak pun dia kata. Dia terus bersila. Satu. Dia kata yang kedua ustaz, saya tadi kau telefon dulu dia kata yang kedua pula ustaz, ni bunyi tegur ni dia kata macam-macam. Hak bunyi subhanallah. Tak apalah yang tu, yang tu betul. Eh. Ada bunyi selawat pula, Allahumma salli ala Allah, tak ada ugili lagu tu pun ada dia kata. Bunyi mengucah pun ada. Dibu'lah hujur. Asyadu'allah ilaha illallah. Bunyi lagu itu pun ada. Dia kata cempara ustaz. Dia kata. Jadi ya ustaz ni di, dia tak apa Dia ustaz dia reti lah. Dia tersilap. Dia dah berdiri lah. Dia teruslah. Dia baca fatihah. Dia tak duduk balik lah. Dia baca fatihah. Dia rakuk dia yang tidak. Dia, dia sujud apa semua. Empat rakaat. Sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Okey. Semperna habis-habis semayang dia tuan ambil mikrofon berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dia tuan-tuan yang pertama saya minta ampun pada Allah atas kelalaian saya yang kedua saya minta maaf kepada tuan-tuan atas apa yang berlaku dia kata cuma saya nak beritahu bila jadi lagu tu lain kali dia kata ah, dia beritahu cara nak rectify problem tu macam mana jadi bila dia beritahu kawan hak silap tu jadi muka ni nak buat dalam poket tak celai jadi temalu lah berasa Allah aku pula dia buat silap pula nampak tu dah baik cerita ni ini bawa jadi kemarin kemarin baca lipom, eh. cerita ni apa tu kesimpulan dia ilmu kesimpulan dia apa ilmu ilmu juga yang boleh menyelamatkan kita daripada pergi jadi kelangkabut bila jadi problem-problem yang macam ni nampak tu dah jadi baiklah kita mengaji supaya apa yang kita buat tidak tersasar tidak terbabas tidak derail tidak tergelincir Daripada landasan yang sebenarnya. Ha? Jadi saya pun mengharapkan bantuan Allah. Tuan-tuan pun serupa, kita mengharapkan petunjuk Allah. Minta kepada Allah, Allah bagi kuat dekat kita untuk nak mengaji. Minta bagi Allah sukar kita atas pengajian ini. Minta Allah jadikan kita orang yang beramal dengan ilmu yang kita dah dapat hasil daripada mengaji ini. Itu saja. Nah, ha? Kita tangguhkan dengan Tasbih Kafarah dan Suratul As. Allah